Den här veckan har hela vårt intresse koncentrerats omkring ett tema. Det borde i varje fall ha koncentrerats omkring det, även om inte det är allas erfarenhet. Vilket tema. Det är tema som är så oerhört brännaktuellt och som är helt övergripande. Det är uttryckt en enda gång i första Korintherbrevet med avsänds på uttrycket Maranatha. Men budskapet det finns rakt igenom hela Bibeln. Vi kan tala om maranata, vitten, maranata budskap, maranata folk. Maranata gemenskap. Maranata sång och Maranata möten. Allt detta kan vi läsa om i skriften. Och jag skulle faktiskt vilja säga att kärnan, själva kärnan i hela den bibliska uppenbarelsen. Själva laddningen är just detta. Maranata. Det handlar om tillkommelse. Och en fortgående uppenbarelse av hans närvaro. Därför så möter vi rakt genom hela Bibeln. Från första mosebok till uppenbarelseboken Ett helt, vad jag kallar det för persongalleri. av portalfigurer. Portalgestalt. De är märkliga Enastående Och de är på sitt sätt Förebilder De är egentligen mer än förebilder Därför att de Kommer att bli typer Riktigt prototyper Som uppenbara för oss Vad Gud vill Hur Gud handlar Det vill säga hur Gud går till väga i historien. Ett av dem. Det borde vi känna igen. Den sjunde från Adam. Den tionde från Adam. Och så kan vi räkna upp dem. En Noah. En Abraham. En, ja vi kan fortsätta. Mose. En joshua. Och trädde de fram på historiens blad. Just så som Maranata-vittnen. Som proklamerar med en enorm tyngd. Både med avseende på ord och gestaltning. Du, vår herre, kom. Eller herren kommer. Och sedan, när vi går emot. Den heliga historiens slut och får det här budskapet lite. Det får postlydiens karaktär och det får ett crescendo som tonar rakt in i evigheten. Då alla gränser är sprängda, då hörs det anden och bruden säger kom. Och den som hörde säger kom. Det vill säga Då har budskapet fortetats Och Fått just den karaktär Som gör det Ojämförbart Enastående Unikt Och idag så ska vi syssla med det här och imorgon ska vi syssla med det här och jag hoppas att ni går härifrån annorlunda än ni kom hit skulle ni gå härifrån upprymda så skulle jag känna mig väldigt ledsen skulle ni gå härifrån riktigt förargade då skulle det vara förhoppningsfullt skulle ni gå härifrån förnyade, då blir jag lycklig förnyad i den heliga ande inte genom att trycknappsystem handklappnings eller annat kroppsspråkssystem utan genom ett personligt möte med Herren Jesus Kristus inte en kick men en personlighetsförvandling icke upprymdhet men uppföljelse. Icke underhållning, men livshållning. Jag tänker inte bjuda på någon religiös godis. Jag tänker inte till tillgodose din eventuella invanda vältränade. Maker. Jag tänker i det guds ord. Sannolikheten talar för att vänskapen kommer att förjupas eller upphöra. Här skiljs våra vägar. Nu ska vi ta några exempel i den heliga historien. Och varför jag gör det här. Det är ingen tillfällighet. Ja, det har inte bestämts av kyrkoårets texter, inte ens av den dag som inne är kristig himmelfärsdagen. Det har bestämts av ett helt annat faktum. Detta via evighetsvarelser. Snart är resan slut. Vi är vid slutstationen. Frågan är om vi med frimodighet ska gå av i nya Jerusalem. Eller vi har fått en annan destinationsort. Ett kallas Babylon. Ett annat kallas helvetet. Varför jag talar på det här sättet? Det är därför att jag är ingen dussin människa. Jag är inte ute för att skaffa fans eller ordna understöd för min mission eller min verksamhet. Jag hoppas till Gud att få med mig någon hem som jag kan presentera för min uppdragsgivare och förklara här är jag och barnen som du gav mig. Att det här kommer just nu är heller ingen tillfällighet för jag har inte själv bestämt det. Jag har nu år att ha samlat material till en fortsättning på boken Frukt av frihet. Jag har massor av material, polemiskt och så vidare. Material för att bemöta beskyllningar, påhopp och annat som har varit min dagliga spis. I 30 år Men så blev jag sjuk Hamnade på Hjärtintensiven Och där jag låg i dödens gränsland. vet du vad som hände Då försvann Alltihop Polemiken Försvann Intresset av att försvara Försvann Intresset Av att förfäkta En speciell ideologi försvann Verksamheten försvann. allt Alltsammans rasade ihop och blev ingenting. Vet du vad som stod kvar? Det var ett lysande, brinnande. Maranatha. Jesus kommer. I dödens gränslan så sysslar man inte med obekommande ting. Det är ointressant. Men vad som rörde mig och som gjorde att jag fick gråta några timmar. Det var... Att jag konfronterades utan att jag läste boken. Så konfronterades jag med den här boken. Och jag blev så oerhört tacksam för att jag fått att skriva den på 60-talet. Det visade sig att den höll. Den höll i livet. Den höll i döden. Det är lite nyanser som uttrycker min otroliga mänsklighet. Kanske lite ungdomligt övermod Och en del sådana där ting Som hör med tyvärr Den är preglad Utav Arne Imsen på det sättet Och har inslag Som inte är Så speciellt Andliga Men linjen Signalen Inriktningen Det är enormt Att se Behåller. Och så fick jag lite dåligt samvete Inte för att jag skrivit boken givetvis Men därför att jag inte har distribuerat den i större utsträckning När jag säger det här så är det inget högmod Det är ingen självöverskattning Det är det inte Verkligheten är den, den här boken är unik Den är ensam Den har inga likvärdiga Böcker på hela den här perioden Tyvärr Och då fattade jag ett beslut I dödens gränslan Herre Ger du mig en tid till Får jag vara kvar här en tid till Då ska jag skriva Då ska jag skriva Då ska jag ropa Då ska jag läcka Då ska jag Skaka om! Jag tar emot ett förnyat uppdrag för att kunna tjäna dig på ett bättre sätt. Situationen är inte idealisk på något vis. Men du får må göra allt. Och det gjorde jag! Inför Gud, ett heligt löfte. Så när jag kom tillbaka hit så började jag ganska snabbt att skaka av mig en hel del uppgifter. Som jag naturligtvis har. Och hade det inte varit en annan fråga så hade jag inte klarat av båda delarna. Men jag försökt skaka av mig undan för undan. För att friställa min ande. Och ställa min själ till förfogande. Och låta kroppen. Få förmedla den inneboende ande som templet bär. Den tid jag har kvar, den är kort. Så börjar jag då med att skriva. Och jag har skrivit sida efter sida, sida efter sida. Och så har de kommit till kapitlen. Boken heter Maranata Du vår Herre kom Och kapitlen Har de här rubrikerna Det börjar med Maranata folket Och sen efter Maranata budskapet Och så Maranata Vittnet Och så Maranata Mötet Och så Maranata Folket Och så Maranata sången och så Maranata gemenskap. Och sist och slutligen. Maranata hemfärden. Maranata evakueringen. Materialet är rikt. Det är så rikt så du kan knappast öppna boken när du möter budskapet. Det vi inte kallade det idén, men jag vill kalla det vi kallar Guds ord, Guds tanke, Guds vilja, Guds mål. Så upptäckte jag våra förfärliga misstag jag vill kalla det för sekterismens tendenser och attityder man vill gärna göra gällande att det är små grupper som kanaliserar sekterism fundamentalism, särmeri och fanatism, vilket ju är den upp- och nedvända världen det är ju de verkligen troende, de som tror på Jesus Kristus som sanerar fält och reducerar alla de här vesensfrämmande elementen som så ofta och så gärna vill infiltrera sig i gemenskapen. Så att vi börjar tala om Guds verk som det vore ett företag, en politisk förening. Och använder oss av en politisk terminologi och politiska instrument för att övertyga och överbevisa oss själva och andra om våra framgångar. Det ska vara stort, det ska vara högt, det ska vara bäst och så vidare. Och fastän vi vet att det som är högt i människors ögon är en styggelse inför Gud. Styggelse. Styggelse är ett uttryck som härleds till avgudad yrka, för människoförbud och idolkult. Stort många Via många säger de homosexuella Via flera säger frikyrka Eller väckelserövdelserna Och som har sjunkit ner På en plan som inte bara är värsligt, Utan direkt demoniskt Diaboliskt Och reducerat människorna till nummer Som kan klubbas in och klubbas ut Som har blivit medlemmar i korporationen istället för lämmar i kroppen man fått nummer i matriken istället för att vara införda i lammets livsbok i den oräkneliga skara som inte ens himlen avslöjar för församlingen i tiden Hur många var det i Korint Hur många var det i Efesus Hur stora var upp Hur stora var insamlingarna i Kolossen Hur stor mission hade de i Antiochia? Vilka sociala insatser Utförde de och varför och hur Varför är allt samma detta gömd under en slöja? Varför är våra missionsreportage så journalistiska Otuktade och fräcka? Och vi möter biografiska och historiska framställningar här Tuktade Där det som är nödvändigt för fram Därför att det visar sig att det här är inte bara historia. Det är profetia. När ska våra missionsrepetage bli profetiska? Man skryter i sig. Och får ta helt och hållet effekten. Vilken Den och med andra instrument och maktmedel göra Jesus känd. Inte med modern reklam, profana metoder, men med andes går. andens frukt. Hur då är det? Och det är någonting annat. Församlingen är ingen allmänning med allmans rätt man stövlar in med de skor som man gick på självvalda vägar ta av den skorna, människan till platsen där du står och helig frånvaro av helighet i rum Vad då för inte världsdighet alenas men, laglöshet. Och denna frånvarande ödesteg. Därför att då blir vi aldrig befriade ifrån det vi med nödvändighet måste bli befriade om vi ska gå i Herrens tjänst. Vi upptäcker inte. Vad staven som vi bär i vår hand representerar. Symbolen. Status. Vi märker heller inte vad vi bär i våra barn. Kasta staven ifrån dig. sa Herren till Mose. Då visade det sig. Vad staven representerar. Det var en krälande orm. Som var så förfärlig. Så att han själv blev rädd. Han blev rädd när han blev medveten om vad han höll i handen. Det blev han medveten om när han kastade det ifrån sig, skilde sig ifrån det. Då fick han se det. Och då visade det sig att det krälade omkring på marken och utgjorde ett direkt hot för hans egen existens. Han drog i förskräckelse. Jag frågade, vad har du i handen? Har du funderat på det? Vet du vad du bär för symboler, status? Och du kämpar för positioner och rättigheter. Vi säger att satans eller ormens huvud är krossad. Visst är det det. Men frågan är, är ormens huvud krossad i ditt liv? I ditt liv? Släpp taget, släpp greppet Om du, du är så krampaktigt Håller fast vid För Prestigens skull För att ta vara på Och skydda dina revier Eller dina formenta tillgångar släppte, det Släpp det ifrån dig Din andlighet och din kötslighet Din skeliskhet, Släpp det ifrån dig både tingen och allsammans Som liksom finns personifierat eller i varje fall gestaltat i varje fall format i det du så sig, hugger tag och håller så kom Herren till honom, det här har jag sagt flera gånger men det här är en del av budskapet så kommer Herren till honom, igen. nej stick inte en ny Mose, nu ska vi Ta ju tur med de här förhållandena. Det som du tidigare använde då du flogs mot björnar och örvar för att rädda dina får. Och som verkligen hade en betydelsefull uppgift. Socialt, ekonomiskt. Och som kunde fungera på den nivån. På horisontalplanet. Men nu kommer en ny tid, en ny epok. Nu gäller det inte längre horisontalplanets angelägenheter. Nu gäller det vertikalplanet. Jag frågar om inte tjänst hos fara och, och heller inte tjänst hos Geto. Utan tjänst hos mig. Då behövs det andra kvaliteter. Andra egenskaper andra instrument andra vapen vilken typ av vapen sådan som har helgats överlåtits stick inte upp tro inte för ett enda ögonblick att det finns någon så att säga reservutgång för din religiositet och fromhet du bedrar dig du kommer att möta någonting annat och ännu värre utanför. Om du tror det skulle finnas någon genväg fram till uppgörelsen, överlåtelsen, förnyelsen och tjänsten. Finns ingen genväg genom Maranata. Finns ingen genväg genom pingsträgerrörelsen. Finns ingen genväg genom livets ord. Du kan vara med i alla matrikler som finns på jorden och vara utanför Guds rike. Du kan stå utanför alla matriker som existerar för, på jorden. Och vara mitt i centrum av Guds rike. Guds rike har aldrig gjort dig till en medlem. Aldrig. Det är föreningens versendet som har gjort dig till det. Guds har gjort dig till en läm. Organiskt. Fungerande. Kanaliserande. Guds liv. I tjänst för att göra det heliga skickliga Att utföra kristi tjänarvärv Att uppbygga församlingen kristi kropp Stick inte upp dig mening med det Men Låt heller inte Den vanliga Förbindligheten det ytliga tacksamheten. för bestämma din reaktion lyssna åh oh, nej. Oh, nej Gud vill utrusta sitt folk för kampen i denna tro tror du det och vill han utrusta sitt folk då vill han naturligtvis utrusta dig Nu, Mose Gryp tag I skärten På den krälande bästen Låt dig inte längre Förskräckas Kryp ner Böj dig ner Inför mig Visa Din övmjukhet Böj dig ner Gå till rätta med problemet på den nivå där det finns. Grip tag i skärmen. Grip tag i den. Grip den. Tillåt inte den längre. trakassera, Terrorisera. Skrämma. Grip tag i det Ta i tur med den personifierade ondskan på guds ord så tog han tag i ond och i ett ögonblick så förvandlades återigen till en stav men då var det inte längre Moses stav då var det Guds stav och det var något annat Han kunde ha gjort mycket. Med den gamla staven. Oh ja. Oh, oh. Den var inte kraftlös och maktlös. Den saknade inte status. Och värde. Men den hade aldrig öppnat. Ett hav. Den hade aldrig öppnat. En klippa. Havet öppnade sig. När Guds stav visade sin makt Klippan brast, Då samma slog, Och en törstig menighet Fick huggsvalelse Förnyelse Vattnet flödade friskt Och så visade Hör, hör Vet du Vad det som hände det fanns en klippa som följde dem Som aldrig vek ifrån dem Klippan och staven I förening Det var lösningen Klippan Var Kristus Staven var tronen Staven var Vad heter det inte tronen men spiran, Guds rikets kristi spira, den otvällda staven öppnade, staven stängde, staven visade sig. Att det är god att se församlingens alla behov den behövde inte fara och spira längre eller någon annans den behövde inte ekumenik och politik för att lösa problemen numerärt den behövde spiran den behövde vara sig sträng musik eller blåsinstrument. Den behövde ingenting, inga hjälpmedel. Den behövde ingenting, därför att staven, det var det synliga beviset på Guds närvaro. Någon tackar Jesus innan jag går vidare. din väg herre Jesus Christ. och herre just hemmet, och Jesus du tänder oss våra hjärtan är Jesus Christ. kan vi lycka fram målet herre Jesus vi lovar dig herre Jesus Amen. mose nu har du sett du har du förstått men detta är inte hela sanningen det är sant att det finns ett stort problem i ditt liv att det finns en makt som styr dig nu är den besegrad det finns ett problem det finns ett problem ytterligare som du måste ta eller jag måste ta i tur med tillsammans med dig Se på elden, ser du den brinner men busken får förtärs inte, det finns hopp för dig Mose fast du egentligen är en törnbusk, förbannelsens symbol, du står här faktiskt i förbannelsens värld, Så som fördömelsens symbol, men se på busken För tärsikke. Fast en elden brinner. Närheten till utstrålningen av mötet med denna eld reducerar också motsättet rätt och sanna proportioner. Törnbusken är ju egentligen Guds bild av honom. Så brinner det en eld. En eld i den och så sägs det att det är nåd ifrån honom som bodde i törnbussken vem är det som bor i skärvannelsen symbol vem är det Gud och nu vill han göra klart för Mose min avsikt är egentligen att flytta in i dig. Jag vill flytta in i dig Mose. Mose, jag vill ha dina händer. Jag vill ha dina fötter. Ha ditt hjärta. Mose jag vill ha din hjärna, inte partiellt, och del. jag vill ha och äga hela dig Mose och så vill jag sända dig ut. jag vill jag som har följt dig ända ifrån det du rycktes upp ur Nilen. Placerades i Faraos hov och fick utbildning och gick på Egyptens universitet. Jag har sett dig och din otillfredsställelse. Dina konflikter och uppgörelser och dina försök att spänna musklerna och besegra fienderna. Din vilja och avsikt att rädda dina bröder, allsammans det har jag sett. Jag vet om det, måste. Men jag känner också liket i sanden. och slog i i djupsjärn och gömde honom i sanden det luktar Mose det luktar illa det luktar ifrån havet hos fara fasten hade sådana enorma framgångar. Det luktar. Det stinker ifrån öknen. De du har skadat. De du har slagit. De du har gömt och glömt. De som inte ens finns i det undermedvetna, det känner Herren till. Han har sagt att man kan drepa på flera Den ett sätt. Den som, är, den som hatar en broder, en mandropare. Och den som utpekar någon som en dåre har kvalificerat sig för ett ganska långt och prågsamt straff. Enligt Jesus. Men vi har gjort det här lätt. Vi kommer lättvindigt undan. Det här med lovsång och handklappning. Med rytmisk musik och halleluja-rop. Vi bedrar oss och vi bedrar andra. Det är inte så. Fast man vill ingesera framgångsidéer. Och teologier. För att vi ska bli uppåt och optimist. Och erövra, vi vill ta, ett, vi vill ha, vi ska erövra. Det här är bluff. Det är bluff. Ingenting annat än sataniskt spel och försöka att manipulera människorna. Så fungerar det inte i Guds rike. Du kan inte ge ett enda exempel på att någon gång under hela den heliga historiens tid har fungerat på det sättet. Det är så här, får jag se på dig. Gudskännedom är nödvändig, eller hur? Vi måste lära känna Gud. Men Gudskännedomen kännedom den föregås av självkännedom. Och har man inte varit med om självkännedomens process kommer man aldrig fram till Gudskännedom. Mose, stick din hand i barmen. Och det, det, det verkade ju lättvindigt och ofarligt. Jo då, om någon annan hade sagt det, då är det lättvindigt och ofarligt. Men inte när Gud har sagt det. stack sin hand i varmen. Självklart. Och utan den minsta aning om resultatet. Han gjorde det på ett gudomligt direktiv. Stick din hand i varmen. Han gjorde det. Fråga nu. Ak, ak, ak. Vad är det han har i sitt väsen? Vad är det han bär på som man inte själv känner till? Vad är det för bedrövlighet som helt plötsligt blir uppenbarat och synligt för honom? Spetälska. vit så som snö av spetelska. Det var en avslöjande upplevelse, erfarenheten med staven. Men det var något annorlunda till sin karaktär, för den var definitivt inte lika personlig och närgående. Det handlade då trots allt om hans handlingar. Hans handlingar. Det kan man ständigt diskutera. Det finns alltid synpunkter på det. När det är inte frågan om handlingar, det man gör, utan det är frågan om vad man är. är vad man är. Vad man där, Vad man får kroppsliga, Inneboende krafter Osynliga Defekter Dödsmärken För jag se på dig min kära Följ med mig här nu så är du snäll Han tar ut det och handen är vit. Så som snö av spetälska. Mose är ingen ungdom. Han är en man med kunskap och erfarenhet. Han är en man med bildning. Han är en man med förhoppningar. Han är en man... Med tro på Gud, sannolikhet. Men det här visste han inte. Det här kände han inte till. Sanningen att säga, situationen var ju hopplös. Han borde ju egentligen gå och hänga sig. Alltså. Så till mänsklig fanns ju inget hopp. Han var ju märkt, inte bara märkt av sjukdom, han var ju dödsmärkt. Bit efter bit så skulle kroppsdelarna stympats, skilts ifrån hans kropp. Genom sjukdomens förfärliga framfart. En ny möjlighet. En ny tid. En ny epok som inte börjar med Mose som alla de tidigare epokerna. Den börjar med Gud. Mose, slut, är Guds början. Stick åter handen i din varm. Det Guds kallelse. Hör honom faderligt, manande. Ser du honom? Demonstrera sin nåd i den eld som brinner i törnbusken. Upplever du hans närvaro Så påtaglig Att du måste ta skorna av dig Hela världen kan ställa upp på missionsprojekt Hela världen kan ställa upp på kulturella insatser Hela världen kan ställa upp på vad som helst De kan lockas till, det, pockas till, det, manipuleras till det. Och de gör det men det här handlar inte om mänsklig manövrering eller mobilisering. Det handlar om Guds gärning. Stick din hand i barmen. Sticka i barmen och då har det skett någonting. Något helt ojämförbart, mirakulöst. Något gudomligt. Han tar ut den. Och den är fri från spetelska. Det här behöver inte dramatiseras. För det här är tillräckligt dramatiskt. Det behöver inte arrangeras. För det här har Gud gjort. Det här behöver inte på något sätt spelas. Det här ska förverkligas i ditt liv. Inte som teater. Det ska i ditt liv som personliga djupgående erfarenheter mötet med den Gud som uppenbarar sig i den törnbuske som brinner men inte fått tärs jag ska hålla på i tio minuter till någon leder oss i bön Tacka Jesus Jag vill inte vara oförskämd emot det. verkligen inte jag har ingen anledning till det. Jag är ständigt plågad av min oförmåga att bära fram budskapet så att Jesus blir förhärligad. Att ni ser honom och inte minst Arne uttrycksätt formuleringar, dispositioner och koncept utan hör en röst, en signal. Som gör att du förstår nödvändigheten av att bereda dig för strid. För att säga en sak till det. Mose kapacitet. Mer än de flesta. Han var ingen dussin människa. Han hade kapacitet. Han var mycket. Blev mycket. Och han gjorde sina val, bland annat så förstod han att om man ska välja rätt Då måste man Ha ett evighetsperspektiv Och inte se för kortsiktigt på tingen För det fanns mycket som låg i hans fötter och som kunde ha gett honom en trygg framtid God pension En statsmanalik tillvaro Och så vidare Men han valde han valde så dåraktigt så att Det är knappast någon som vill göra sällskap med honom, i varje fall ett försvinnande fåtal. Han valde hellre Att Lida Vad då? Lida Vad ville han? Vadå? Smälig. Smälig. Vad då? Smelik Vad det här? En All Egyptiens härlighet Och om Kristis medlekar värld så enormt mycket Så den överglänsar Egyptiens all härlighet Då måste man ha speciella ögon För att se det Då räcker det inte med Att man kan fysiskt registrera Att man har fem sinnen Som man kan iaktta Observera, värdera då måste man ha ett annat sinne. Ett sjätte sinne. Eller ett kristig sinne. Då måste man ha hjärtats ögonpar. Inte huvudet. De är bra tack och lov. Men måste ha hjärtats ögonpar. Så man kan se. Tillägna sig. Bli ett med. Alltså få kunskap genom uppenbarelse. saknar du hjärtas ögon på, då lever du i mörker. Då kan du syssla med affärsangelägenheter och vara framgångsrik predikant och förkunnare, politiker, ja vetenskapsman och allting beundrat, bejublad. Pristagare Det för det är ingenting Du kommer aldrig att förstå värdet Klenoderna Du kommer aldrig att se den mångfacetterad herlighet Som Gud har uppenbarat För dem som älskar honom Och som tillägnas oss Genom tro Då vill låter den heliga ande Avslöja De hemligheter Som hör i församling till Nu är det väl konstigt. Denna Mose. du kunde ha gjort honom till universitet, till professor, till general, du kunde ha gjort honom till politiker, du kunde ha gjort honom till president och poln. Du kunde ha gjort honom till allting, till allting, till allting. Och Han skulle ha haft triumfatoriska framgångar. Gåvat, belönats, beundrat. Och han kunde ha gjort mycket. Men han han däremot inte kunnat bli det var ett Maranata-vittne. Det dög han inte till. Om man ska bli ett Maranata-vittne då måste man ha andra erfarenheter och upplevelser. Andra instrument och visioner. Ett annat liv. Med andra medel och ett helt annat mål. Maranatavittnen är inte många. Men de är dyrgripar i tiden. Och de är juveler i himlen. De är martyrer i tiden. Men medrigenter i härligheten. Maranata vittne. Det blir man inte vid något universitet eller seminarium. Det blir man inte. Genom akademiska examina, Det blir man inte. Genom talanger. Naturligtvis heller inte genom brist på talanger. Maranata vittne. Det blir man först och elden har gripit tag så att man inte själv är den samma som förut inte kan som förut inte orkar som förut ta del i intressena diskussionerna debatterna de religiösa problemen partnerskaps positioner allt detta som får ersätta den sanna Guds uppenbarelse Åh oh nej, åh oh nej, oh nej Den heliga ande Gör det inte till en andesmord Officer I statens Eller kejsarens armé, Inte Men den gör det däremot Till en tronskämpande Soldat Som förstår vilken sort han är beroende av. Tro inte för ett ögonblick är att någon i Herrens armé lyfter ett gevär, lyfter ett skjutvapen, inte ens mot den som kallas ens fiende, eftersom Bibeln säger man ska älska fienderna och bedja för dem som förföljer. Så står det i skriften. Amen. Det är Jesus. Så är att man ska skjuta. Man har till och med sagt att om våra officerare blir andesmorda. Så skulle de kunna utföra sitt arbete effektivare. Vilket fruktansvärt prat. Om fiendens officerare också blir andesmorda. Vad händer då? det är alltså Två andesmorda då som skjuter i varandra I Jesu namn. Det. Kungens. Åh oh, nej du, det är inget Maranata-vittne som träder fram i tiden. Med ammunitionen i den ena handen. Skjutvapen i den andra. Skitsväst omkring bröstet. och strids. Vapen. På djur. Åh oh, nej du, åh oh, nej du. Det ser inte. Här har du förebilden. Så som ett Ja då lamm fördes han bort för att slakta. Men det var inte slut, det var människans slut. Till uppståndelsens morgon, kom. Du kan begrava sanningen genom att skjuta sanningsegare. Men efter tre dygn eller tre dagar står hon upp med förnyad kraft i hundratusen människor. Om man använt alla möjliga kletiga argument. För att få Guds barn och Maranata vittnena sänkta. Vad ska du göra om din fru blir angripen? Vad ska du göra om dina barn blir angripen? Om du ser att vad som händer hemma. Fruktansvärt. Om detta skulle vara sked till att jag skulle ställa upp för militarismen. Jag tänker inte få i fältet, men jag vet att jag har ett försvar som är starkare än något annat. En atombomber att dra till. Vilket försvar. Det är korset. Då blir det oklart för många. Hur ska detta se i den praktiska situationen? Gör du. Det är bäst att förbereda sig för den när man har möjligheter till det. Och hör det här alltså? Och hör här. Stick din hand i barmen. Kolla efter, för du se vad det är som hindrar dig att känna Gud. Det är för det första. Egoismen betälska. Den finns mitt i allt tjänande. Det är bitterheten. Spetälska. Den finns i allt tjänande. Det är översitteri får portalet. Spetälska. Varför fortalar du din broder? Varför fortalar du din broder? Du har gjort dig skyldig i kvalificerat bestraftigt. Varför fortalar du din broder? Varför hyser du avund? Varför? Det kan till och med vara så att allt det som jag nu har nämnt har du betraktat alltså som oväkning, det existerar inte och i varje fall har ingen sett eller någon påtalat det. Varför är du avundsjuk? Varför är du så rädd om dina prylar? Varför är du så rädd om dina prylar? Håller och griper tag i dem? Som om det här skulle vara med hem till Nya Jerusalem. Du har tänkt att ha en liten svit i Nya Jerusalem. Med möbler designad i Gnorsjö kanske. Eller kanske du tänkte ta med dig Ikea-möblerna hem. Till Nya Jerusalem och placera dig i den svit som du tänker att du ska se ut för dig. Lägg av, lägg av, lägg av. Vet vad det är för någonting du bär och Eller Älskar jag din barn fattar du inte det? Jag rekommenderar dig besinning och eftertanke. Det är ingen idé du drar på munnen och i igenkännande. Det är ingen idé. För inte till mig, inför mig du ska göra räkenskap. Uppdragsgivaren vet allt. Han behöver inga datorer. Eller kuratorer. Eller terapeuter. Han är sanningen och livet. Tror det så säger jag. Amen. Och han har med ett rätt som kan reda, rena oss ifrån elände det här hade du inte räknat med den här kris i himlens tacka Gud att du kom hit ogarderad och får gå hem frälst? varför är du så fruktansvärt rädd om din ära och så känns det när någon säger någonting varför varför är du så fruktansvärt förnärmad varför har du så många eh, tår, ömma tår? Varför? Varför är för anledning att knäppa igen och gå omkring eh, som en törnbusk utan eld? Varför är du så måttlig? Så försumlig? Då det gäller att utföra Herrens verk. Den som försumligt utför Herrens är släkt med rövaren står i den här boken. Lägg av hellre. Därliggör det. Himlen, det är ingen viloplats för stonkande och klagande läsare som flydde bort ifrån verkligheten och ville gömma sig i. Illusioner och myter. Himlen är plats för segervinnare. Halleluja. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt kropp. Jag har bevarat tro. Halleluja, halleluja, halleluja. Nu ligger ett färdighet i segerkant. Tärdig och Den ska ges mig av den domare som dömer med rättvisa Men inte bara åt mig Utan åt alla dem Som har älskat Hans tillkommelse Varför är det så här? Att vi går till bönemöte, är med och sjunger i sångerna, klappar i händerna. Och så har vi en liten, liten, liten sektor där vi rör oss lite vanligt och rutinerat om gång Och så finns det en hel åker runt omkring som är opåverkad. Ointagen. Oåtkomlig. Där står det, privat område får dig betredat. Jag frågar inte om du trivs. Det är en ointressant och meningslös fråga. Jag frågar, lever du? Men jag frågar någonting mera. Jag frågar inte om du lever bara. Jag frågar, lever du det nya livet? Kristus Kristuslivet, uppståndelselivet. Har du inriktningen klar? Hur är det med barmen om det du bär där? Titta, känner du igen det? Ja, men där har jag ju mina säregenheter som skulle överlämnas till korset. Där har jag ju de som är egentligen odlar. De skulle näpsas men de odlar jag ju. Och så står de mellan mig och mina syskon. Det blir irritationsmoment och surdegar. Åh oh, nej Åh oh, nej Åh oh, nej Man måste få självkännedom Och bli av med belastningen För att kunna komma vidare Stik handen Åter till Gud hur ska jag göra Med min självupptagenhet Min känslighet Med minnas besvär Begärs, vad ska jag göra med allt detta? Mitt trater. Min avhör. Pratet, pratet, trat. Gnatet, gnatet, vad ska jag göra av allt detta? Allt detta som indikerar tomhet och förfänglighet. Viss harmoni och brist på helhet och sammanhang. Det får jag se på rätt ögonblick du. Har du svårigheter med det jag säger? Har du svårigheter med Arne Imelsen? Så kom ihåg, det kommer en dag då livsverket ska prövas. I eld. Då kommer det att reduceras till rätta proportioner. Det kommer att visa sig. Om vi har byggt med hög halm och strå. Hör du? Det det är brännbart. Det kommer att försvinna. Eller om jag har byggt med silver, guld, edla stenar, edla metaller. Och du vet att guldet. Det måste man ta fram i malmen. Som reduceras, minimeras och försvinner. Men framkallar äkthet. Världen. Pönhet och glans. Minuten har gått. Till och med gått 15 minuter. Jag ber om ursäkt. Vet. Han vill hela dig. Stikhanden. Just med medvetna överbevisa. Stikten åter i barnen. Jesus Gör verket Och rena dig Ta åter den ut Se Den som en ung Som en ynglings Friska Färger former Och nya möjligheter Ska jag berätta en sak för dig kan jag kan väl rätta en sak för det som enastående. du, Jesus får upp. Inte sant. Det är stort. Ja. Men vet du vad han är här. Han som får upp han är här. Genom sina andra. Han ut utför sitt verk. För sitt namnskö en Maranata byrskap i tiden Kristus Kristus en atomkärna och livskraft den skapar inte vi den förmedlas till oss genom honom sen kan vi gå ut på hans uppdrag och det ska vi se på vid nästa tillfälle Amen. Amen. Nondedo oss i Gloria al nome di Gesù. Lo Halleluja, halleluja, jag lovar Jesus. Tack Herre, jag lovar Jesus. Halleluja, jag lovar Jesus. Tack Herre, jag lovar Jesus. Halleluja, jag lovar Jesus. Nu ska vi sjunga och offra. Så nu ska vi ge ett ärligt offer inför Gud. Jag tänker icke-hålla någon offerpredikan. Eller kollektal. Det hör inte hemma i Guds verk. Det finns en andens ledning. En andens maning. Gud sitter inte och tittar på valörer, sedlar eller mynt. Han ser på förmågan. Det bedöms inte utifrån några andra kvaliteter än just förmågan. Nu tar vi upp ett offer? ut Utifrån vår förmåga Kanske vi ska gå ett steg till Över Bortom för Att på det sättet Närma oss Nalkas Gud Inte genom att köpa oss någonting Men för att uttrycka vår tacksägelse att välja nåd emot oss Vi ska sjunga Den här sången som kom till mig när jag kom in i mötet idag Där är den Vi golgata min själ så gärna dröjer Där fan Och så vidare Vi hittar rätt på den sången Vi golgata min själ så gärna dröjer Den finns här i Sälaräng Det är 379 3, 7, 9. Nu sjunger vi och så offrar vi Till Herrens verk Då tänker vi också på matoffret Matoffret Vi samlas efter Ordets gemenskap Till bordets gemenskap så bidrar vi Så att alla kan vara med Utan att känna sig hindrade, och spärrade På något vis Ett uttryck för ett agape En kärlek och gemenskap som är hemma i Nya Testamentens värld 3, 7, 9 var det var så? Va? Vi sjunger offrar och sjunger och sjunger och offrar tillhör oss inför gudet och så här vi sjunger och offrar vi sjunger vi sjunger So, yeah, not the land yeah, of the free, yeah, the home yeah, the... of